Rămâi sănătoasă, mamă, să te găsești cu bine. Mergi în mila Domnului, răspunse mama sa. Dacă te trage inima, să calci în urmele tatălui tău. Însă un lucru am să-ți spui și tu să asculți puiul mamei. Uite, în toate părțile să te duci după vânat, numai în pădurea fildeșilor nu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 și de astă dată și bun este Dumnezeu. S-or sfârși odată toate năpăstile și s închide gurele care spun așa minciuni gogonețe. Cum auzi împăratul de unele ca aceste, porunci ca numai decât să se împlinească cererea lui.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 ca trafuse. Vezi că, răspunse fiul vânătorului, am luat cu mine lucruri de acelea cu care să ung osia ca să nu scârție roata. Merindele ce am în corabii sunt de dat pe slujbe. Cum auzi împăratul porumbeilor că are melinde, se luă cu binele pe lângă dânsul, fiindcă pe la dânsi și rape atunci o foamete groasnică,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 și să-i fie supus la cei va porunci. Primind împăratul vulturilor de bine cele spuse, fiul vânătorului le dete hoitul din cinzeci de corăbii, iar vulturii se repezira asupra lui ca niște flămânzi calici. După ce mâncară, luă fiul vânătorului un vultur și merse înainte. Pe drum îl învăță ce avea să facă.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 Spre a se odihni, îi ia inima de frică de sta să-i spargă pieptul. Vulturul nu putu să intre după dânsul, căci acolo nu se face vărsare de sânge. După ce se odihni nițel, rupse cu ciocul o rămurică din acel pom, se ridică în zbor și veni, desepuse, pe umărul fiului de vânător. Acesta, când văzură murica, Parcă pucase pe Dumnezeu de un picior, așa mare bucuriavul. Poruncii numai decât a lua corăbiile drumul înapoi, după ce ascunse iarăși pe porumbel. Vântul fiind princios, mergea ca gândul. Când trecu prin țara vulturilor, le dete hoitul și de la celelalte cinzește corăbi. Vulturii, năvălind asupra hoitului ca orbii, nici nu prinseră de veste,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 După ce se închină cu slujba, fiul vânătorului zise, să trăiești lumina împărate, dar se cădea ca în palaturile tale să se afle o asemenea sculă. Am știut eu de ce te-am trimis. Și așezând ca în mijlocul palatului, nimeni nu putea să cate la dânsa căci lumina ca soare.